Льокай проводив мільярдера до авто. Лейстон сів поруч із агентом таємної поліції, найнятим охороняти його особу. «Треба їхати», – вирішив Лейстон. Авто загарчав і поплив вулицею. За чотири хвилини Лейстон був коло свого готелю. Не доїжджаючи трьох будинків до дверей, проскочив повз нього невеличкий автомобіль та сховався за рогом. Звідки до піру виїхав мільярдер. Було поночі. В автомобілі сидів Джим Ріпс. Під'їхавши до портерної в тому районі, де була квартира чоловіколюбного професора Масебі, Джим Ріпс торкнув шофера у плече і вийшов. За другим столиком у портерні сидів льокай містер Масебі. Побачивши Ріпса, він підвівся і вийшов. Обоє сіли в авто. Навіщо він був у професора? коротко спитав Ріпс. Вони розмовляли за якийсь препарат, не пригадаю, як він там зветься. Ельбін, або що? Альбо, одрізав Ріс. Провіщо вони балакали? Про того, що ото зробив цей Альбо. Месебі сказав його фамілію, а я запам'ятав добре, Гаррі Руперт. Той хотів знати, де він живе, але месебі сказав, що він щез. Ріпс торкнув шофера. «Виходьте», – сказав він Льокаєві, – «інструкції дістанете там, де й раніше». Авто затопився в темряві. Зачувши Мартин Ступіні, підвів голову і з секунду дивився на Білявого. Білявий спокійно витримав його погляд і сказав, «Мене Вінсента Поля заарештовано в Лондоні за те, що я не здав, відшиту та грошей фірмі «Дюваріє» в Парижі. Тут же з'ясовано, що я не Вінсент-Поль, а що я матрос із Ліберії – Дюваль. Але я не Дюваль. Джемс із невимовним здивуванням слухав про Вінсента-Поля, про Дюваля, про Дюваріє і про Ліберію. «Це божевільний як. Джемс поглянув на Мартина. Але Мартин, напруживши увагу, слухав дюваля. Я не дюваль, сказав далі білявий чоловік. Моє ім'я Андрій Вовк, додав він пошипки. Джемс зробив зляканий жест рукою. Шпих. урізалося в мозок, і він знову глянув на Мартина. Але той, не зводячи очей з дюваля, слухав з напруженою увагою. За півгодини мене виведуть звідси, щоб повести до Франції. Мене відпустять за десять ступенів від тюрми. Вінсент Поль мав із собою багато грошей. Не можна гаяти ні хвилини. Скажіть, що за справа з тим товаришем? Як ви доведете мені, що ви не шпих? Сказав Мартин Суворо. У мене немає ні доводів, ні часу на доводи, відповів Діваль. Ваш товариш переконаний у тому, що я шпих. Це тому, що він не знає людей. Ви знаєте людей. Ви знаєте, що я не шпих, не гайте часу. Гаразд, важко сказав Мартин. За півгодини Гаррі все одно або втече, або його заб'ють. Ви вийдете звідси рівно за півгодини. За двадцять три хвилині. Однаково, слухайте. Пишіть записку до Гаррі. Застається три хвилини, сказав Дюваль. Гаррі виведено на вулицю і поведену по бруку. Накрапав вечірній легесенький дощик. Позаду йшло два констеблі. Поруч пішоходами йшов серджент і коли-неколи поглядав на заарештованого. «Куди мене ведуть?» спитав Гаррі в одного констебля. Гаррі звернувся до нього по-ірландськи. Він скидався на ірландця. Минула мить, що здалася Гаррі за століття. Йому пощастило. Констебль Таки був ірландець. «До слідчого», – сказав він приязно. Серджент вигукнув з пішоходів якусь лайку на адресу констебля. Але для Гаррі було досить того, що він почув. «Значить, ще невідомо, хто я такий», – подумав він заспокоєно, «Вияснятимуть допір мою особу. Коли ведуть до слідчого, мене, очевидно, поведуть і від слідчого. Справа трошки затягається». На розі Гаррі попрохав Верландця покурити. Сержант у цій хвилині якраз розминався на пішоходах із якимось чоловіком у брилі, на лоба насунуті.